Відчуття незатишку в реальному житті, Відчуття протягу, як у дитинстві. Пізня осінь береться на мороз, Шерхнуть калюжі надвечір'є. Купа картоплі на задвірках, Мокрої, привезеної з колгоспу. Розчинені на всі ж двері висудженої хати. Картоплю носили кошиками і відрами, Зсипали у куток. Забагнючена підлога, Себер з половою навпроти печі, У мисниках і відро у двір, На купу гною мачуха січе буряки, Мішає з половою корові. Раптове прозріння, що так незатошно і холодно, Ще буде довго в твоєму житті, Це непривітність мачухи, Ця байдужість іщожілого після смерті матері батька і Іосії і пронизливий вітер з півночі. Спогад, який переслідує його досі. Спогад, від якого він тікав і тікає у люксові номери готелю, у розкішні квартири, добуті правдою і напівправдою. Але від нього не сховайся ніде. Короткий спалах пам'яті, і ти знову стаєш хлопчаком-сиротою, пакульським, у вистудженій хаті, у морозному надвечір'ї крапленому листопадовим сонцем. І йому закортіло опинитися знову у себе на дачі або в затишній, обжитій за багато зим кімнатці будинку творчості, згорнутися в клубок, сховатися, розлягтися в кріслі гойдальці, накрити ноги ірландським пледом і читати детектив. Часом стомившись від сидіння за друкарською машинкою, він дозволяє собі такі маленькі канікули. А за вікнами вітер розгойдує верхівки сосон, за непроникними вікнами з подвійними рамами і потріскує вогонь у каміні, до якого так личить його угорська червона сорочка, добута в спекулянтів всюдесущою Ксенією, і білосніжний кіпрський ліжник на тахті. На нього так приємно лягти, притиснути щокою і дивитися в медове дзеркало паркету, в якому віддзеркалюється люстра. Навіщо йому ці терехівські будні? Він вищий від одноденності, що заважає широкому погляду на світ, заважає високій думці, не розмінюватися на дрібниці. Терехівок багато, а Ярослав Петруня один. Йому захотілося в машину зачинити дверцята, увімкнути музику, повільно їхати Терехівським хрещатиком в машині мікросвіт. А Терехівка склу вікна, як спогад, рішуче підвівся, обриваючи монолог Терехівського голови. Даруйте ласкаво, але мушу їхати. Візит кротентій, бо поспішаю на прем'єру, Сьогодні в обласному театрі вистава за моєю п'єсою. Запрошую. Що ви? Нема коли й футболу подивитися. Отписуюся день і ніч от тої хвойди. Секретарка ледве встигає передруковувати та одсилать. Може, яке знайомство у перці приключиться, то дайте знати, щоб ми її спільним зусиллям до порядку. Збігав з ґанку сільської ради, ніби цікаво. Ось ось нас доженуть і схоплять за полу. Пірнув у машину, зачинив дверцята, аж тоді закурив. Увімкнув телевізор, увімкнув магнітофон, увімкнув вентилятор. Хай працює, хай творить світ, його світ. Відчув полегкість, коли останні будинки Терхівки промерехтіли обабіч дороги і зникли, загубилися, розтанули, Наче їх і не було. Наче і не було терехівки. Була, але десь там, в іншому часовому вимірі, на іншому виткові людської історії. Даремно він сюди заїжджав. Це уже не для нього. Часом їдучи вночі в поїзді, він з якимось невимовним острахом і співчуттям Дивився із вікна спального вагона на вогники загублених у степах сіл та містечок. Це ж і там люди живуть.